Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Qad aflaha almu'minun al Fi salatihim khashi'un Wal-ladhinahum Anil lagwi mu'ridun Wal-ladhinahum Lizzakati fa'ilun Wal ladhina Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Famanibtaghawara dzalik <-tuh> faulaikehumuladun. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidhun. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yakni, yang akan mewarisi syurga firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Tsumma khalaqna an-nutfa 'alaqan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka lah Allah, pencipta yang paling baik,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 dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan, tujuh buah langit dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya Dan juga pada binatang-binatang ternak itu Terdapat faidah yang banyak untuk kamu Dan sebagian darinya kamu makan Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu Dan juga di atas perahu-perahu Kamu diangkut Walakad arusanna nuhan ila qawmihi Faqala ya qawmi abudullaha maalakum dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Lalu ia berkata Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah Karena sekali-kali tidak ada rob bagimu selain dia Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya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 lah azal malaikat mana semingin abadina awalin. Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.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 Wa ahlak illa mana sibak عليه القول منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Nuh berdoa, Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami. Maka. Apabila perintah kami telah datang dan Tan Nur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa adab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ عَيْنِي بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim Dan berdo'alah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Ing! Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu. Kemudian kami menimpa kejadian itu Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata Sembahlah Allah olehmu sekalian. Sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Wa qalal malau min qawmihi al-lazina kafaru wakadzabu bilikai al-akhirati wa atrafnahum fil hayati dunia. Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka. Dalam kehidupan di dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian. Kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa'idhamah annakum mukharjoon Hayhata hayhata lima tu'adun In illa hayatun ad-dunyana namutu wa nahya wama nahnu bimabruthin In illa rajulun iftara ala Allahi kadiban wama nahnu lahu Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Rasul itu berdoa, Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakanku. Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Thumma arsalna rusulana tatraah. Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu. Rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya. Umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun Dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami Dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong dan mereka berkata apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan Isa, Putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya ayyuharusulukulu minattayibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim wa inna hadihi ummatukum umum matawahidan wa hai rasul rasul makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua agama yang satu dan aku adalah rabbmu maka bertakwalah kepadaku fataqatta'u amruhum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun kemudian mereka pengikut-pengikut rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka fadharhum fi ghamratin hatta hin maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu ayahsabuna annama numidduhum bi-maliw wabaniin nusari'u lahum fil khayrat bal la yashuruna innal خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة Anhum ila Rabbihim rajion. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rab mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat rob mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan rob mereka sesuatu apapun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada rob mereka ulain ka yusari'un fil khayrati wa laha sabiqun wa la nukallifu illa wusa'aha wa ladaina kitabun bil haqq wa la yudlamun mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Belkulubuhum fi ghamratin min hadha walahum a'amalun min duni dhalikahullaha a'amilun. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk selain dari itu mereka tetap mengerjakannya hatta idza akhabna mutrafin bil adhabi idza hum hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan serta-merta mereka memakik minta tolong La tajarul yawma innakum minna la tunsarun Qad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala aqabikum tankisun مستكفرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami Sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu sekalian Maka kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari, maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka? Apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Walau ittaba'al haq wa hua'ahum lafasadati assamawatu wal ardu wa man fihim. Belatina hukum dzikrih, fahu ma dzikrih munggurun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbimu adalah lebih baik dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Wa innaka latadu'uhum ila sirat mustaqim. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Andai kata mereka kami belas kasihan dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang ambing dalam keterlaluan mereka. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكالوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada rub mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat. Di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa. Wa huwa alladhi ansha alakum wal abisara wal afidah dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran penglihatan dan hati Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan serta mengembang biakan kamu di bumi ini dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Belkalu mitlaba qalal awwalun. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala. Qalu aidha mitna wakunna kunna turaban wa idhaman a inna la mab'utsun. Laqad u'idna nahnu wa abauna hadha min qabl Inhada, ilah asatir ulawlin. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang? Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapa-bapa kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini. Tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab. Kepunyaan Allah, katakanlah. Maka, apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsh yang besar? Mereka akan menjawab, Kepunyaan Allah, Katakanlah, Maka, apakah kamu tidak bertakwa? Qul Qulman biyadihi malakutu kulli syai'in Wahuwa yujiru wa la yujaru alaihi Wahuwa yujiru wa la yujaru alaihi In kuntum ta'alamun Sayaquluna lillahi qul katakanlah siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Mataka Allahumma waladu wa ma kana ma'hu min illa jika allah dah berkeluhi bila telah diciptakan dan pada beberapa orang ada beberapa. Subhanallah, yang mana mereka tidak tahu tentang rahasia dan kesaksian, maka Allah yang Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain, mahasuci Allah, dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka mahat tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan. Qurrabim ما تريني Katakanlah ya Rabb jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka ya Rabbku maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, Ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung pula kepada engkau ya rabku dari kedatangan mereka kepadaku hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirjun la'allii a'malu salihan fi ma tarakt kalla in Nah, kalimat itu ialah, dan orang-orangnya berzakun hingga hari mereka Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Faihza nufiqha fissuri falaa ansababainahum yawm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 Apabila sangka kalah ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Talfahujuhahum nair, wahum fiha kalipun. Alemtakul ayyati tutfla'aliqum, fakuntun bihaatukdzibun. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan Kepadamu sekalian Tetapi kamu telah mendustakannya Qalu Rabbana Ghalabat alayna Siqwatuna Wakunna <-tuh> Kawman Dhalim Rabbana Akhrijna Minha Fa'iludna Fa'iludna mereka berkata, Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Qala khsau fiha wa la tukallimu هُنَاكَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia Ya Rabb kami, kami telah beriman Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik Fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dikri Wakuntum minhum tazhakun Inni jazaytuhumul yaumabima sabaru Annahumumul faizun Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin Allah bertanya berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi Mereka menjawab kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung Allah berfirman Kamu tidak tinggal di bumi Melainkan sebentar saja Kalau kamu sesungguhnya mengetahui Maka apakah kamu mengira Bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main saja Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Fata'ala Allahul Malikul Hakk Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Robb yang berhak disembah selain dia, Robb yang mempunyai ars yang mulia. Waman yadu' ma'allahi ilaha'l-akhara la burhala lahu bih. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi robnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, Ya robku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.